Alltså det, det är lite, jag har känt så här de här dagarna att det, det är jävligt överväldigande att, ja, vad man ska prata om i efterhand här liksom. Jag tycker det är svårt att vara ball När man snackar om det här jäkla ballet Alltså det är inte kul på något sätt Överhuvudtaget Och det känns konstigt att skämta om det För att just nu så tycker inte jag Det finns så mycket att skämta om Nej. Helt ärligt mm. jag, jag, ser inte, jag ser inte det roliga nu Någonstans riktigt Men då, kan, då kanske det inte är mer än rätt Att vi håller en sån här ton hela vägen Hej och välkomna till Inte rasist men podd. Jag skulle kunna inleda den här podden med att berätta hur besvikna vi är, hur upprörda vi är över valresultatet som blev klart den 14 september. Å andra sidan så känner jag att media i stort i hela Sverige talar sitt tydliga språk. Jag tror att alla känner exakt samma sak som vi gör här inne i studion. Mitt namn är Magnus-Esser och tillsammans med mig har jag Kristoffer Gummesson. Och som det ser ut nu så är 49 av riksdagens stolar förbehållna för Sverigedemokrater. Men vi på Interracistmän kan bara fortsätta vårt arbete och hoppas att om fyra år så ska dessa stolar vara förbehållna någon annan. Vi hälsar välkomna till interrasistmän podden den här veckan. Där vi inte har med oss någon gäst idag, men vi har däremot med oss en av våra medarbetare på Interrasistmänns redaktion. Nämligen Oscar Chau. Välkommen. Ja, hej. I mörkret. Jag tänkte att vi skulle börja ställa frågan till dig, Oscar Vad händer nu? Vad som händer nu? Alltså med Interrasistmän som projekt, menar du? Mm. Tror... Ja. Eller hur, hur, hur går man vidare från det här rent... Ja, antirasistiskt sätt det, det är ju skitstörigt vi hade ju alla total ångest både i förgår och igår men samtidigt så, sa, nu vet det kommer fram såna här bilder på, på kända personer, ibland med citat på internet, det är vanligt förekommande och idag så såg jag en bild på Olof Palme, där han citerar Någon annan som jag inte minns Där han sa, sörj inte organisera Och det är ungefär så man får göra Och det är så vi tänker fortsätta Vi tänker inte lägga ner det vi gör nu Bara för att SD har blivit dubbelt så stora Det innebär ju snarare att vi har mycket, mycket, mycket Mer att göra och ta i faktiskt SD fortsätter ju Eller de slutar ju inte vara Knäppisar, bara för att de har blivit dubbelt så många Snarare tvärtom skulle jag vilja säga För nu har jag ju verkligen nu är det ju jättemånga nya som sätter sig på deras mandat och deras stolar och ska börja försöka bedriva politik fast de inte kan eller förstår vad det överhuvudtaget innebär. Vi det är ju att vi har hur mycket som helst att göra. Vi märkte redan i riksdagen att nu är ju den större delen av de här allra knäppaste som du säger äh, ute i landet vid kommunfullmäktige och landsting men vi märkte att redan i riksdagen så har vi fått in fem stycken brottsdömda människor nu. Det kan vara värt att ta upp också en sån här då. Jag undrar, 13% alltså det är ju en, det är mer än en fördubbling utav Sverigedemokraternas siffror. Vilket givetvis låter fruktansvärt men är det ett misslyckande alltså vi hade ju ändå räknat med att de skulle växa i ungefär den omfattningen. Kanske lite mindre men hur ska man tolka den siffran egentligen, 13%? procent. Det, alltså, det är ju klart att det är, det är ett misslyckande för den svenska öppenheten, den svenska demokratin och det jag skulle vilja kalla till skillnad då, från Sverigedemokraterna de svenska värdena. Men om man sätter det här i ett internationellt perspektiv så vet vi ju ändå att om vi bara jämför med våra närmaste grannländer så finns det ju åtminstone högerpopulistiska partier som är minst lika stora och ofta ännu större. Liksom, vi har ju Främskrittspartiet i Norge som sitter i regeringen och jag tror ligger runt 25% procent samfinländarna i Finland och så vidare. Ja. Ur ett internationellt perspektiv så är ju inte 13% procent särskilt mycket. Nej, Nej, det är ju inte det. Och det framförallt för jag, min analys av det här är att jag tror att de där 13 procenten. Jag tror. Jag är tveksam på att det liksom kommer skjuta ännu, men jag tror verkligen att den här rörelsen som har varit emot alla granskningar och allt som har kommit fram i media och liksom synat mycket, jag tror att det har fått det där att stanna på tretton. För jag tror att det finns en hel del väljare som inser att det här är ganska allvarligt parti. Alltså deras eh, frågor är en sak och sen så är deras grund en annan sak. Och jag tror mm. att det, man kan inte heller jämföra... Vilket, nu ska inte jag påstå att jag är någon expert på, på det finska motsvarigheten eller den danska eller den norska. Men man kan å andra sidan inte jämföra de här partierna med Sverigedemokraterna av den enkla anledningen att Sverigedemokraterna har sig ur eller sig ur, kommer ur en ny nazistisk rörelse. Många av de här skrivningarna som de faktiskt delar med nynazister och nationalister. De skrivningarna finns kvar i deras partiprogram och de genomsyrar alla de frågor som de har i sitt partiprogram. Däremot om du hoppar till Norge så är det här det norska motsvarigheten ett rent populistiskt parti som inte har en ideologisk grund som bygger på då nationalism i det avseendet så därmed så tror jag att, och hoppas att det här partiet, att folk inser just den här moraliska kompassen som finns i grund i det här partiet och att den gör att de stannar på 13, nu ska inte jag säga om framtiden, det kan vara så att de stiger men jag tror verkligen att den här antirörelsen emot just det där moraliska förfallet som finns i botten har gjort att människor stannar upp och tänker efter. Jag, jag tänker så att vi, nu ser vi också hur vissa växer. Men de backar. Ju I det här armar skolvalet också med 1% något sånt här. Mm. och det säger ju mer än att de faktiskt backar. Det säger ju faktiskt att vi har en ungdom i Sverige som inte... Eh, de, de är inte alls lika mottagliga för SD som de flesta. alltså De, låg ju på det, de har ju gått ner på fyra år. Ja, bara för att tillägga det, jag tittade faktiskt upp nu när du nämnde det här med i skolval och sådär. Om man tittar på... Det här är då utifrån valundersökningen, val alltså undersökningen som man gör i vallokalerna på valdagen. Om man tittar på åldersgruppen 18-30 så visar det sig att ökningen på Sverigedemokraterna är med 2 procentigheter. Alltså från 2010, då man hade 5 procent, så har man ökat till 7 procent 2014, alltså i detta valet. Och det är till skillnad då från alla andra faktorer eller alla andra variabler som man går på där det faktiskt är så att S SD har dubblat. Och som du säger, Oscar det här är ju något positivt att det visar sig att alla unga väljare och alla som är då under 30 de facto inte röstar på det här partiet i samma utsträckning då som de andra väljargruppen gör. Mm. Och om jag ska också försöka förs besvara min egen fråga om det här då är ett misslyckande för antirasismen så kan man ju, tänker jag, stirra sig blind på de här siffrorna hur länge som helst. Man kan försöka analysera 13%, vad innebär det? Att de minskar i skolvalet är ju positivt, att de minskar eller att de inte ökar särskilt mycket bland unga människor är också såklart väldigt positivt. Men det jag tror är den största bragden som antirasistiska rörelser, alltså den här breda antirasismen som finns i de stora folklagren, det som de har åstadkommit den senaste tiden, det är att vi har ett resultat där regeringen utan att ens ha pratat med Sverigedemokraterna direkt på valnatten väljer att avgå och att vi har ett resultat som gör att Stefan Löfven sitter i en helt omöjlig situation rent parlamentariskt men ändå konsekvent hävdar att han inte kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna. Man lämnar alltså hellre ifrån sig regeringsmakten än att prata med Sverigedemokraterna och det tror jag till stor del är antirasismens stora förtjänst. Men sen, jag skulle vilja vända på det också och tänka så här att det är faktiskt helt sanslöst att 13% av befolkningen är villiga att fälla en regering eller en budget eller, nu är det ju givetvis inte väljarna direkt, indirekt har de ruttat fram ett parti som är vilja att sätta sig emot Sveriges styre för att få igenom en enda fråga i princip, som handlar om invandring så det kan man också fråga sig om det det här kommer att analyseras i, i oändlighet, huruvida det handlar om invandringen eller inte det är ju folk som säger att Ja, till viss del handlar det såklart om invandring, men lika stor del handlar det om ett missnöje, om politiker förakt. Mm, både och helt klart. Ja, det tror jag också. Eh, om vi ska undvika att bli alltför partipolitiska så kan man ju trots allt konstatera att eh, Socialdemokraterna och Moderaterna har närmat sig varandra. Det kan ju upplevas som att det inte finns någon riktigt oppositionsparti. Och kanske även den här blockpolitiken. Som sagt, det här kan man ju analysera i oändlighet. Men när det är två block som står och skriker på varandra som båda liksom uppfattas som symboler för makten så har man ju ett ganska bra läge för Jimmy Åkesson att komma in på sidan där och säga att ni har båda fel. Men om man ska... mm, framförallt det där med, med blockpolitik och just nu när folk uppfattar att de liknar varandra vilket de också på ett visst sätt gör om man bara kollar på de här gudsförgetna partiledardebatterna där varje partiledare får i princip en minut på sig att förklara sitt budskap och sen så är det klart så då framstår ju faktiskt Sverigedemokraterna som den enda oppositionen för rätt många människor tror jag och då blir det många röster till dem. Ja, det är precis. Det som att man uppfattar dem som att de står lite över det här politiska tjafset. Mm. Och jag tror att i och med att SD egentligen bara har en sak att säga, och det är att vi vill minska invandringen på grund av att vi har gjort några egna transiga beräkningar på att det kommer att lösa alla våra problem, medan de andra politikerna har hur mycket som helst att prata om, så kommer det vara så att i debatter där folk faktiskt sätter sig ner och tittar så kommer det vara SD som vinner för att de har bara en sak att säga och det hinner man trycka in på två minuters eller en minut talartid. Det gör mm. inte med någon annan politiker med mm. hela sitt, med, med flera tankesteg och flera resonemang och, och många olika förslag. Det, det hinner man inte. Jag tror vi har ett system, ett mediasystem faktiskt, som är anpassat för att gynna populistiska partier eller rasistiska partier. Jag måste ju ändå också liksom dra in den här gamla sägningen att all publicitet är bra publicitet. För jag kan ändå tänka mig att all den här granskningen som har varit mot det här partiet också har gjort att de får för att föra ut sitt budskap mer då än vad de andra partierna får eftersom inte de är lika, har lika stora problem med, med sina företrädare, med granskning och så vidare. Det jag säger, nu säger jag inte att granskningen är fel utan jag säger snarare att all publicitet är bra publicitet. Man skulle kunna bryta ner det till en konkret fråga som är ganska intressant. Om man tar till exempel den här Expressen avslöjandena. Veckan precis före valet. Är det någonting som gynnar Sverigedemokraterna eller är det någonting som missgynnar dem? Det här är, hörde jag Thomas Mattsson som är chefredaktör för Expressen prata om i en podcast och det han sa då var att vi är är konsekvent neutrala. Vi granskar det som är relevant hos våra maktavare sen huruvida det gynnar Sverigedemokraterna eller inte. Det kan inte vi ta någon hänsyn till. Exakt. Men det han lyfte upp som någonsin, någonting som man trots allt kunde tänka sig vara, utfallet skulle vi dem, är att det mobiliserar deras kärnväljare. Samtidigt som det kanske inte överhuvudtaget når ganska många människor som till exempel missnöjesröster och som överhuvudtaget inte är så insatta i politik. Nej men det är ju det för att då får du ett parti som syns och hörs hela tiden och de väljarna som kanske inte bryr sig jättemycket politik eller de som hoppar runt väldigt mycket och kanske bara följer den mediala bevakningen och inte sätter sig in så mycket i partiprogrammen eller vad det nu är, de får ju helt plötsligt då... Mer, det här partiet får ju mer utrymme att föra fram sina frågor hela tiden eftersom det, det är på tapeten. Eftersom det här anknyter till interassistmens granskningsarbete också lite grann vad tror du om det Oscar? Ja men så är det kanske. Men alltså helt enkelt vi, vi granskar ju Sverigedemokraterna för att det, folk har rätt att veta vad de håller på och, och, och med och säga och vad deras företrädare håller på med liksom. Vi tror inte heller att vi är någon slags lösning på att Sverigedemokraterna ska försvinna även om det faktiskt är det vi vill. Så på det viset är inte vi neutrala. Men vi tror att folk måste organisera sig och prata med folk och helt enkelt göra annat än att bara sitta och våndas och, och över det här resultatet att faktiskt ut på gatorna och praktisera antirasism och inte bara, inte bara sitta still och vara ledsen. Liksom. Och då menar inte jag att kanske bara gå i en demonstration sådär varannat år utan att kanske faktiskt engagera sig politiskt att engagera sig... Ut och, eller... och prata och diskutera och politik helt enkelt. Ja, kort och gott. För, ja, det håller jag med om för det, om det är någonting som... Om man, kan, om man skulle kunna spekulera i huruvida en hård granskning efter att Sverigedemokraterna mobiliserar deras väljare så är det ju någonting som man verkligen kan slå fast det är att en hård granskning verkligen mobiliserar antirasismen också. Och angående det jag sa förut då, att det är den här mobiliseringen av antirasistiska personer som är otroligt bred det är nog en stark anledning till att etablerade partierna inte vill släppa in Sverigedemokraterna trots att man har, som sagt hamnat i ett omöjligt parlamentariskt läge och det är ju en förtjänst av något. Jag tror också det, det där med omöjliga parlamentariska läget det är klart att det är bull att, att varken de röda eller de blåa kan stortas, fixa en regering liksom att de inte kan komma överens. Men sen så till det så kommer det ju alla de gnällisarna som säger att SD inte inte får komma till tal så att de andra partierna utesluter dem, att det är odemokratiskt att vi inte lyssnar på de 13% som har röstat på Sverigedemokraterna att vi inte anpassar oss efter dem men det finns ju noll anledning för de andra partierna att anpassa sig efter SD. Det är inte så att Vänsterpartiet anpassar sin politik efter vad Kristdemokraternas väljare tycker? Det är ett av de sämsta argumenten som jag har hört i det här efterspelet till valet. Att man på något sätt ska anpassa sig efter de här 13 procenten. Jag mm. förstår inte riktigt hur man resonerar då. Att, eh, det här är ju en fråga som alla andra partier är överens om. Varför ska man då kohandla i den frågan? Ja, men och överlag, alltså det är ju så den parlamentariska demokratin faktiskt funkar. Om vi ska använda fina ord, men alltså, vi väljer en som bestämmer oavsett hur många. Alltså, om, om 51% gillar ett alternativ så får de andra 49% en, ja, då får, de, får de finna sig i det. Det är så det funkar. Liksom. Och nu råkar det vara så att 87% står emot 13%. Mm. Det motiverar det ännu mer att vi inte ska lyssna på dem. Så, så. nej ja, precis den enda anledningen till att man hade velat lyssna på dem det är ju att man hade velat behålla regeringsmakten då. Fredrik Reinfeldt till exempel hade ju kunnat sluta en deal med, med Sverigedemokraterna till exempel för att få behålla regeringsmakten och sitta kvar som statsminister jag måste ändå säga att jag blir väldigt stolt över att leva i ett land där statsministern hellre väljer att avgå än att prata med ett parti som är rasistiskt ja mm. Jag vet, när, när valresultaten liksom från övriga europeiska länder trillar in och man märker att övriga etablerade partier i, överallt i hela Europa anpassar sig efter de populistiska partiernas retorik och problemformuleringar så är det väldigt skönt att vi inte gör det i Sverige faktiskt. Och det jag känner just nu är att vi... Framför, alltså vi, I de breda folklagren som alltså är antirasister, jag tror att en stor majoritet av den svenska befolkningen är det. En överväldigande majoritet bekänner sig till antirasismen i Sverige. Och då måste man stå upp nu för att det tidförändringar utifall det börjar ske i de etablerade partierna. Man måste nog vara på sin vakt där. Var det inte så att KDU till exempel har börjat flörta lite grann med demokratisk retorik? Ja, SDU har ju börjat flörta med KD väldigt mycket. Sen så finns det ju Sara Skittedal och vissa andra nissar där inom KDU och, och så här som, som har ut, uttalat sig lite tveksamt. Men utan att faktiskt räcka ut en hand till SD. Jag vet inte riktigt hur de ser på det där men det är ju också en naturlig samarbetspartner För de är ju konservativa liksom, de är ju det. Mm. Men SD har ju faktiskt, eller SDU har ju faktiskt på Twitter i princip sagt Ja men här är mitt nummer, ring mig så kan vi prata ostört om det här typ. Det är dags för oss att samarbeta. Men det kan vi liksom inte, egentligen kan vi inte snacka, radiera om det så mycket. Men det är ju klart att om de skulle samarbeta med någon så är det ju KD. Ja, jag, visst. Jag, jag tror inte KD väljer SD framför alliansen. Nej, så ska vi väl inte jag tror hemma heller. heller att Kd egentligen, även fast KD är konservativa så är de ju inte i närheten av så konservativa som SD är. Ja, jag, ja nej precis. Om man ens anse SD som konservativt. De kallar sig själv för socialkonservativt i och för sig. Men... Ja, för att jag, men om du ska det på en skala mellan progressivt parti och ett konservativt parti som vill behålla värderingar och åsikter som faktiskt hör hemma i ett annat av våra hundrade, då skulle jag nog bli tvungen att kalla dem då konservativa. Det är jag, de ju... på, jag tillhör ju den där gruppen av människor som skulle kalla SD för fascister. Och fascismen är inte konservativ, den är revolutionär. Och det är också vad SD står för. De vill revolutionärt återgå till eller de vill faktiskt inte ens återgå till någonting. De vill inte heller bevara någonting. Utan de vill skapa en alternativ modernism. En altern ett, ett alternativt styre. Där vi. Med inspiration från gårdagen skapar oss en ny framtid. Ja, med nationalismen som förtecken. Men det är ju också för att du pratar så ganska mycket om att eller det själva vill ju benämna sig som inte röd eller inte blå. Men det är ju som du säger att fascismen är ju väldigt speciell i det avseendet att den blickar eller den försöker radikalt förändra samhället tillbaka till något jättekonservativt. Det blir ju ett pragmatiskt konservativt parti i det avseendet. Ja. Fast deras värderingar återigen är ju liksom någon typ av konservativa värderingar eller värderingar som då ligger till grund för mänskligt handlande och för hur man bygger upp nationer. Så i det blir det ju konservativt. Mm, vi ska det inte så hålla oss. Jag vill bara säga också att jag menar inte att man ska dra några större slutsatser av de här liksom, kanske små flirtarna som har pågått mellan STU och KDU eller någon debattartikel som deras ordförande har skrivit och så. Jag tog bara det som ett exempel på att det kanske. Alltså att, vi, att vi som bekänner oss till antirasismen anhänger av alla olika partier förutom Sverigedemokraterna. demokraterna kanske bör vara på sin vakt med vad deras politiker, eller de etablerade partitopparna, gör. Vad jag tänker på en annan grej, det är liksom hur, för nu har vi fyra år till nästa val. Och då kommer vi ha, en, vi har en växande antirasistisk rörelse som faktiskt, som vi pratade om innan, faktiskt går ut på på gatan och bedriver praktisk antirasism, inte bara liksom skrivbordsantirasism längre. Eh, och det är en växande rörelse och jag tror att det kommer få konsekvenser för Sverigedemokraterna för vi ser ju dels att de minskar i det här eller skolvalet, att det inte är populärt bland unga människor att vara rasist längre, typ. Eh, och då ser inte jag för att om... Att SD skulle växa i nästa val, vad skulle det i så fall bero på? Varför skulle SD gå över de här 13%? Jag har en, den teorin som jag tänker mig det är om man lyckas locka över eh, andra människor i ledning och i liksom partiet de Alltså företrädarna måste förändras Så om man lyckas locka över kanske då Sossar eller Moderater eller vad det nu är Så tror jag att det finns en möjlighet att öka För att de ökar sin legitimi legitimitet då För Sverigedemokraternas kanske största problem eh, Hos väljare just nu Det är nog att man tycker att politikerna I stort är väldigt oseriösa också jag tror att den absolut största risken är att de övriga partierna, jag återkommer till det hela tiden, men jag tror att den största risken är att de övriga partierna anpassar sig efter deras politik. Därför att det ser vi ju i massa andra länder som sagt att när man börjar anpassa sig efter de här populistiska partierna, Partiernas politik, då växer de fortfarande. Det är inget sätt att tro på dem att försöka anpassa sig efter deras frågor. Tvärtom så är det som du sa att det ger dem mer legitimitet. Men om de etablerade partierna anpassar sig efter deras agenda. Då säger vi... man ju någonstans att de här galningarna har rätt. Precis. Och då kommer de ja, att det fortsätta. Är från början, liksom. och då, ja, skulle, då tänker folk: Oj, Vi kanske skulle lyssna på dem från början. och har det rätt i allt annat. Mm. Vi måste ju helt enkelt snacka. Det är ju den här gamla klassiken som vi repeterar hur mycket som helst, men att vi faktiskt måste börja prata höger och vänster politik. Att vi faktiskt har, blir arga på varandra, höger- och vänsternissar. Men det, alltså det är, fru, det är frågan, alltså, alltså jag är lite så här, om, om det verkligen räcker. Nej det räcker inte, vi måste göra hur mycket som helst annars också. Men att tvinga SD att faktiskt prata om det som de inte bara, mer än det som de vill prata om, att faktiskt tvinga dem att prata om tråkiga politiska frågor. Mm. Det är de inte så bra på och när de börjar göra det så kommer de förmodligen i folks ögon framstå som ett klassiskt politikerparti igen att de kommer till slut också skrika på Jimmy Åkesson bara ja men tal ur skäggat nu gubbjävel <laughs> lite så för att det, det är ju det som det, det, och när det väl händer då kommer SD förlora sin sån här lite fräscha, eller fräscha, fräscha men sin, sin nya... Men, ja, men de är lite jag tänker att eh, jag håller med dig i den analysen faktiskt därför jag tror att eh, du har ett regeringsparti, eller ett regeringsalternativ som har suttit på makten i åtta år. Ofrånkomligen är det så att många människor kommer att vara missnöjda med de som sitter i regeringsställning och vad har vi då för att erbjuda på den andra kanten i det här valet till exempel då har vi någon slags teknokratiskt mittenparti Eh, som är ganska svåra trots allt att skilja ifrån regeringsalternativet och så har vi vad som ofta uppfattas framförallt kanske i arbetarklassen och liksom landsbygdens ögon som ett eh, elitistiskt alternativ kanske, någon slags intellektuella översittare då tänker jag på Vänsterpartiet och Miljöpartiet som... och det, så det finns ingen som riktigt representerar de här väljarna, tycker de eh, i på, på, som du sa på höger- och vänsterskalan. Vad skulle du säga Magnus? Jo, jag tänkte bara säga det som Oskar sa. Alltså att, även fast, om du börjar prata om de här andra frågorna, det som jag tror att SDs politiker vinner på hos väljare, det är också deras retorik. På vilket sätt de pratar om de här frågorna. Hur då? Vilka? vilka? Ja, men ta till exempel då Kent Ekeroth eller Björn Söder. På det sättet de pratar, det är lite mer över liksom middagsbordet, inte middagsbordet men liksom kafferasten. krokön som vi var på ja, förut. exakt. Krogkön, och jag, jag tror inte, för det kan vara så också att de här väljarna att om de behåller den där retoriken så kommer det fortfarande bli spännande att lyssna på en interpellation liksom. Ja, kanske. Vi har, de kan ju lyckas i alla fall fånga upp två läger där därför man kan ju, de som är lite mer Moderata så att säga kanske inte lockar särskilt mycket av den här stridsretoriken men då kan man ju alltid peka på Jimmy Åkesson att han klär sig bra i mörk kostym och kan liksom sköta sig i möblerade rum medan det finns en annan del av Sverigedemokraterna som liksom lockar den här mer vulgära typen av rasister Ja men om, om vi ska ta det här, alltså Sverigedemokraterna är fortfarande ett parti både i ideologi och i sammansättning. Ett parti som, som blidkar då det man oftast brukar nedsättande kalla vita kränkta män. Mm. Och liksom mer människor som kanske gapar och skriker lite mer när det kommer till politisk diskussion. Och det är ju klart att de attraheras av det här. Ja, jag tror att en stor del till att den intellektuella vänsterrörelsen har svårt att locka till sig de väljarna är just de här nedsättande termerna som vita kränkta men... Ja, absolut. Men å andra sidan så tror jag att de är ointresserade av att locka till sig de här väljarna också. Det är mycket möjligt. Det är sossarnas roll kanske. Vi skulle ju kunna ja. prata lite grann om det som hände på... ...på valdagen här, vilket jag tyckte var ganska intressant... ...att Sverigedemokraterna valde att porta Expressen från sin valvaka i Stockholm. Och om jag förstod det rätt så i Malmö valde de att porta yeah. all media. Alltså det var det knasigaste i Malmö. De, så här var det ju, de hade ju hyrt in sig på... Nu kan jag aldrig uttala den här organisationens namn... ...men de hade i alla fall hyrt in sig i, i lokaler... ...och sagt att uh, vi ska bara ha ett dop... Och de hade typ sagt att de skulle bara ha något slags möte. Alltså mm, inte just... sagt att det var SDs valvaka. Och när hyresvärden fick reda på att det faktiskt var SD som satt i hans lokaler eller, eller hennes eller vad det var för någonting så stängde den här personen av strömmen. Och sedan <laughs> när SD typ inte lämnade, för de började gnälla såklart, så steg, satte han också på brandlarmet. <laughs> ut dem. Han sa, om ni inte går nu så kommer jag sätta på brandlarmet. Och så de bara, nej, nej, nej. Och så han, han hade ju gått igenom med det och satte på brandlarmet. Det är ju en hjälte vi pratar om. Ja, lite så. Vi det var ju SVT som drog upp det och var de bara ja, och här står vi i Malmö och här hör folk stängt av strömmen för Sverigedemokraternas valvaka. De hade ju också varit så jävla hemliga med vad det var för att det bara skulle vara någon slags privat grej. Jo, mm, det var så jag förstod det Nej men, men det, alltså det vi är på väg in på här är ju väldigt, väldigt intressant och det kan man ju liksom bara nämna i sammanhang då, eller i kontrast till det här att en hel del då Sverigedemokrater menar att det är odemokratiskt att inte lyssna på de här 13 procenten. Och då kan man ju fråga sig, vad är odemokratiskt om inte när man nekar riksmedia och media som ska granska de här människorna att inte komma på deras valvakor? Mm. Ja, det är, ju, det är ju fan politiker. De, de, de ska bli granskade men det köper inte Sverigedemokrater utan de snackar om att tysta medier som Kent Ekron så jäkla fintjänstligt uttryckte det på Twitter jag, vill, jag, kan, jag kan citera det här redan eller citera det här rakt av alltså det Kent Ekron skrev på valnatten eller valkvällen det var att konkurrerande medier lägger konkurrensen åt sidan nu ska de hjälpa Expressen att sända valvakan, solidaritet minns han. och det här är ju då till följd av att Expressen då blir portade och och de andra medierna då gick med på eller med Dela på sitt material från Sverigedemokraterna. Ja, precis. De, de tyckte att det var det vettigaste man kan göra i den situationen vilket då alla andra som inte röstar på Sverigedemokraterna också tycker. I vilket fall då är det en annan person här som skriver då, bra gjort, visar att ni inte kan stoppa media. Och då svarar alltså och att haha det gör vi inom sin om tid. Ja, det... Och, det, och det är ganska intressant om alla st väljare som sitter och skriker det kanske på, mot vänsterkanten, eller vad det är om att det är statsmetoder och kommunister, och liksom snart är det förföljelse och vad det man säger. Ja, åsiktsregistrering. åsiktsregistrering och så har vi en person alltså, som sitter i Sveriges tredje största parti på plats nummer 15 på riksdagslistan och så säger han att vi ska inom sin tid och tysta media. Ja det där kan mm. verkligen vara värt att återupprepa att Kent Ekeroth plats nummer 15 på Sverigedemokraternas riksdagslista och en av de absolut mest profilerade i partiet. Det är alltså inte en av alla de här tokdårarna ute i kommunerna och landstingarna som vi olyckligt nog har valt att rösta in i våra liksom, beslutande församlingar, utan det är en av dem absolut högst upp i partiet som skriver en sån sak, vilket är beklämmande såklart. Och det är skitspännande. Och de stänker ju som, som du sa där att, det, att vi lever i någon slags stasisamhälle med en åsiktsdiktatur och hit och dit om att man inte får säga vad man vill, men Sverigedemokraterna som aspirerar på att styra Sverige hur, och det är också, de, de gör ju det Och det är ju ett parti som absolut inte klarar av att bli granskade För när man gör det Och deras väljare och deras nätsvans uppfattar det som att det har skett en oförrätt mot partiet Vilket de gör i och med att all granskning i Sverigedemokraternas ögon Är ett sätt att svartmåla partiet Då blir folk hotade Folk blir förtryckta, hot, utpressade ja, Trakasserade och all, på alla möjliga sätt Och om det sker nu om det har skett nu under den perioden då ST egentligen har haft stöd från... Ja, de, hade, de satt ju i riksdagen på 5,0% och sen har haft 10% procent, och så nu har de 13%. Procent. Vad händer om de skulle få mycket mer än så? Om de skulle hur sitta i regeringsställning till exempel. Ja, hur skulle det se ut då? Ja, alltså och, public ja, service kommer ju bli politiskt ju uppenbarligen. Ja, men men vad, det, vad snackar vi om? Det, snackar vi då, eller? Ja. Det är ju som den här SD-kommunen som valde att gå ut och uppmana sina politiker att ringa på polisen när journalister kommer och skulle granska dem. Det var också i samband med den här Expressen-publiceringarna. Och nu är det ju lyckligtvis så att det inte är olagligt i Sverige att granska politiker. Men det som gör det obehagligt är ju att de som uppmanar sina politiker att ringa eh, polisen, de skulle ju mycket väl kunna få inflytande över lagstiftningen. Vad skulle hända då kan man ju verkligen undra över. Mm. Då jag... hade jag kanske blivit gripen när jag konfronterade den Eva-Marie Malmö Jo, jag menar det men, men jag tänker mig alltså, om man ska vända på det här, för att man skriker ju väldigt mycket då om att media inte är objektiv och att den, den hetsjagar och gör drev mot Sverigedemokraterna. Det som jag uppmärksammar, framförallt dagen i måndag tror jag med, när SVT hade sin liksom, val dagen efter valet så att säga analys det är att det är snarare så att svensk media har börjat bli mycket räddare och fegare för att granska de är hårt. Det var ju fallet när eh, Halle Klein var med i SVT och Hanne Klein då säger att ja men det här är ett eh, parti med nazistiska och fascistiska rötter och de är rasister i princip och då säger programledarna ja nu inte, eh, nu tror jag inte att företrädare för Sverigedemokraterna skulle hålla med om det här och de är inte här för att försvara sig jag fick grupp då, alltså det var det knasigaste. Det är ju bara öppna vilken historiebok som helst. Ja, dels det, men det är väldigt konstigt också att alltså, ponera i, i något annat sammanhang då att till exempel Socialdemokraterna sitter och säger att ja, det här kommer att hända om vi sänker A-kassan om man säger det mot en moderat. Och så mm. säger programledaren ja, nu är inte, du skulle ju förmodligen inte moderaterna hålla med om det, om det här och de är inte här för att försvara sig. Det här är ett resultat av den här ganska yra diskussionen som pågick under ganska många år fram tills, ja, egentligen fram tills Sverigedemokraterna kom in i riksdagen så var det ju alla de här PK-debatterna hur ska vi i media förhålla oss till Sverigedemokraterna och så vidare och man, det var som att opinionen vände där någonstans det var som att journalister ville vara otroligt noga med att man inte skulle bedriva någon slags agendasättande journalistik utan för att man, liksom, man höll hårt på objektiviteten och sånt där. Det var ju nästan som att det slog runt. Det var ju som att man, som, du, som ni säger, att man inte vågar granska Sverigedemokraterna istället. Det är ju det allvarligaste som kan hända för svensk media om man inte vågar granska. Mm. Och det är, ju det, det är ju det uppenbarligen, det är ju det här som partiet vill. De vill ju att de inte blir granskade. Mm. Det de anförde som ett skenargument i det här fallet och de valde att Porta Expressen ifrån deras valvaka var att de hade samarbetat med researchgruppen för att få fram de här. De menar på att de använder sig av olagliga metoder. Vilket är ett väldigt dåligt argument därför att, ja, nu vet jag inte allt för mycket om researchgruppen metoder i och för sig men i rent publicistiska hänsyn så kan man i, och det är här är alla publicister överens om det är liksom all, det är en sanning att du kan mycket väl ta emot information från djävulen själv om du skulle vilja göra det så länge det är sant och relevant men Sverigedemokraterna verkar tro att de står under några slags andra spelregler än alla andra partier Sen får vi faktiskt inte glömma att vi har någonting att glädjas åt också och det är att svenskarnas parti, vårt kära eller absolut inte kära nazistparti i Sverige gjorde ett val och, och lyckades med precis noll. De fick inga mandat eller någonting sånt och nådde inte alls upp till de förhoppningarna de själva hade. Jag vi inte ville hålla med dig där faktiskt för jag tänker mig så här: vi borde inte glädjas och det borde ju inte heller Sverigedemokrat-väljarna göra för att helt uppenbart är det ju så att, eller helt uppenbart kan jag inte säga, men det tenderar ju att vara så att de här väljarna som röstade på SVP, de röstade på Sverigedemokraterna istället. Ja, och jag skulle komma till det för att någonstans, visst, vi kan, men vi kan i alla fall vara glada att de inte sitter där och har rejäl makt och så här men många av de SVP-politiker och de framgångarna SVP har haft det är väldigt mycket på grund av SD. Och nu när vi ser ett väldigt stort SD så kan vi egentligen bara räkna med att ja, det kommer finnas mer utrymme för nazisterna. Vi kommer ha se fler eh, kommunala politiker, fler liksom, lokala sverigedemokratiska politiker som är rent missnöjda och går över till SVP. Ja, och dessutom när Sverigedemokraterna blir så stora och det har vi märkt i alla de här granskningarna som sagt så får vi ju in, även om SVP inte sitter i någon beslutande församling så får vi ju in redan nazister och rasister och fascister mm. i de här församlingarna i alla fall. Men trots det, Magnus, är det inte så att vi får glädjas åt att svenskarnas parti, alltså ett hellre än Sverigedemokrat än en svensk partist, om man säger så. Men alltså, hur mycket skada gör en svp är i och jävla kommunfullmäktige någonstans. Men noll inflytande. Däremot har vi ett parti då som har stöd av de här människorna som har samma värderingar som Sverigedemokraterna i grund och botten. Ja, det är väl i och för sig sant att en Sverigedemokratiskt, ett Sverigedemokratiskt mandat kan få större betydelse i praktiken däremot så är det ju en symboliskt rätt schysst grej tycker jag att vi faktiskt system. i teorin för att nu har ju SD exakt samma problem som de alltid haft, de kan inte fylla sina stolar ja, och de det. sitter där och på sina, eller de har ju stolarna men de utnyttjar inte politiken, vi har ju kommuner där de inte ens lägger motioner, där de inte ens går på möten, där det inte finns någon politiker som bara var det i bjuv i bjuv så fick de 12,7% av rösterna och ställer inte ens upp med en enda kandidat, <laughs> alltså men jag, jag, jag måste ju återknyta till det vi pratade om förra veckan med, med Linus Bylund när han påpekade att ja det är ju tyvärr så i Sverige att man inte kan tillsätta stolarna i efterhand. Eh, det, man kan ju fråga sig alltså det, det gjorde man ju någonstans i Sverige att man hade ja just det, det var ju en ST-politiker som blev politiskt vild och gick med i SVP istället. Så frågade Oskar är om vi kommer se mer av de här fallen också. Ja det ska jag. Ja, det är väl uppenbar risk för det och det var väl någonting som Linus Bielund i stort sett bekände själv när han stod i SVT-studion och beklagade sig över att vi har en parlamentarisk ordning i det här landet där man faktiskt väljer sina företrädare. Då tackar vi för den här veckan utav inte rasist men podd och vi återkommer igen nästa vecka då vi kanske har hämtat oss lite bättre från det här valresultatet som vi har suttit och ojat oss över det här den senaste halvtimmen eller så. Ni kan också kontakta oss på podd och ni hittar oss alltså på Soundcloud, ni hittar oss på sajten Inte rasist men ni hittar oss på iTunes och ni hittar oss på sajten podomeric.com Och tills nästa vecka, ha det så bra, gå ut och kämpa mot rasismen. Vi ses, hörs nästa vecka. Hej Hejdå. Hejdå. Hejdå.